Він не міг сприйняти цю Анну за свою. Себастян взагалі не вірив у все існування Анни, якого сам не бачив. Таку вона мала здатність і за життя. Але, дивлячись на малюнок, відчув себе так само, як на Юра 1914 на ринку аж до ночі грали 12 циганських трубачів з суботиці. Джин лився з пожежних гідрантів. П'яний Лукач втикав у землю якісь пагони, які росли, аж бачило око. В каналах плавалося і танцювалося. Літали на всіх гойданках і трапеціях. Коли вже всі поснули на дворі, Лукач повів циганів Себастяна Анну до себе. Цигани ледве встигали пити. Себастьян не встигав обнімати Анну, і вона тулилася до музикантів. Потім замовкли труби і почалися співи. Всі співали, як перед перчибеницію. Аж враз протирозвіли і згадали все, що знали, і сп'яніли знов тепер надовго. Вони з Анною хотіли покохатися десь у куті, але не вдавалося, бо вона щоразу верталася ближче до столу, як починалася нова пісня. На світанку верталися додому, і не мали що говорити. За спиною ще голосували солов'ї, а попереду будилися жайворонки. Вони думали, що пролежать до дня з відкритими очима, але заснули, лише стулилися. Останнє, що здалося від відзавтра почнеться інше життя. Він прокинувся через дві години і хотів води. Побіг до хати Лукача, цигани вже повставали і варили кашу на вогні, були хіба що привітні – Себастян не міг зрозуміти, від чого так близько був уночі, і цілий день чекав ночі. Оглянувши рисунок, Себастян почав думати про те, як штик заходить в тіло. З того часу він безперервно відчував щось таке. Його колять, він коле, шабля розтинає шкіру, гоїться рана, іде по полі серед ще живих, але вже вбитих. Повільно вмирає від кулі в живіт. Болото під черевиками, переходи в колоні, Переправи в холодній воді, Гнійні рани прочищаються брудними пальцями, Обдерті вояки, дощівка й багно в окопах, Колеса возів треба підпихати, Рубаються дерева на дорогу, Вибухи поряд, треба лежати, Дерева тріскаються, колони втікачів, Повішені в садах, Повсти у снігах, вертаються білими горбами чорні постаті, випалені поля, запалені очі, від спання у холоді болять м'язи, попечені руки, біль, неспання, холод, постійні зусилля і напруження, без яких навіть здобування їжі стає нецікавим. Все це відчувала і Анна. Перший раз у світі, точно так само, Відчувають двоє. У 1921 році Себастян перестав говорити про війну, хоч його уява була там завжди. Думаючи про щось, він завжди думав про щось інше, як думав. Але дитині почав розповідати про звірів. Найбільше йому стало бракувати Франциска. Того ж року помер французький інженер як і сподівався, від куріння. Було вже холоднаво, тому всі вікна були закритими, комени теж трималося позакриваними шубрами. Французький інженер докурив останню сигарету вже у ліжку, але не згасив недопалок у попільниці, а встав, не вдягаючи кальсонів, перейшовся через кімнату і кинув сигарету в піч. Ще попив води просто з відра, аж тоді влігся спокійненько спати». А в печі було повно паперового непотребу, переважно старі чернетки і записи цілком вже банальних історій. Дивно, але після війни таких побільшало, і їх доводилося відкидати, і це при тому, що люди стали значно менше приходити до нотаріальної контори французького інженера. Одні історії були не до вимовлення, а інші хотілося переповідати один одному і цілим товариством. «Папір'я» Зайнялося від недопалка, вигоріло при зачиненому комені, французький інженер Солодко помер від чадного газу.